Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er fredag den 10. juni og vi er klar med følgende nyheder. Aktierne er i stort dyk på Wall Street. Dansk biotech gigant er igen røget i på samarbejdspartner. Børshus ser risiko for en kæmpe nedtur. Og så er Jørgen Vester dyk dykket helt ned i metaverset. Det kan du høre mere om lidt senere. Du lytter nemlig nu til Jørgen morgennyheder. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Verdens vigtigste aktiemarked i stort dyk. Ja, så er den galt igen. Klare signaler om renteforholdelser i Europa og nye coronanedlukninger i Shanghai i Kina lagde torsdag et tungt pres på de amerikanske aktiemarkeder. I USA steg renterne også, da det var fordi investorerne også spekulerede over, hvor langt landets egen centralbank, altså Federal Reserve, vil gå i den fortsatte opstramning af pengepolitikken for at tvinge inflationen ned igen. Og netop fra den her front, der kommer der inflationstal i dag fredag lidt senere på eftermiddagen. Og frygten er selvfølgelig endnu en overophedet øh, tal fra øh, USA. S&P 500-indekset faldt med 2,4 procent. Det var lidt værre for Nasdaq, hvor alle teknologiaktierne er noteret. Her faldt aktierne med 2,8 procent. Genmap går i flæsket på sin partner. Biotech-selskabet Genmap har indledt endnu en voldgiftssag mod sin amerikanske partner, Janssen Biotech. Genmap kræver, hvad der svarer til 2,8 milliarder kroner plus renter i kompensation for manglende milepælsbetalinger fra Darza Og så vil de også gerne have en anerkendelse af, at en ny royaltyperiode på 13 år er startet fra det første kommercielle salg af kræftmidlet. Og det oplyser Genmap i en meddelelse til fondsbørsen torsdag aften. Krevet for GenMap bygger på en nylig afgørelse i en anden voldgiftssag, hvor GenMap tabte til Jensen og blev tvunget til at bære sin del af royaltybetalingerne til en tredje aktør. Børshus spor kæmpe nedtur. Selvom de amerikanske aktier allerede er faldet med næsten 15 siden den seneste rekord, det var i starten af januar, så kan der være lagt i kakkeloven til... Yderligere nedtur, hvis altså en recession får ordentlig fat i USA's økonomi næste år. Finanshuset Evercore ISI ser nemlig S&P-indekset falde fra de nuværende niveau med yderligere 30 procent, hvis den her inflationsdrevede recession for alvor øh, tager fat. Inflationen ligger i USA i nær det højeste niveau i 40 år. Oliepriserne der først toppede i marts og siden fortsat ligger højt, har historisk øget sandsynligheden for en recession. Det skriver chefstrateg Julian Emanuel i en analyse. Jeg kan lige oplyse, at en recession rent teknisk er to kvartaler i træk med negativ vækst i bruttonationalproduktet. Og i første kvartal der overrasker amerikansk økonomi sådan set ved at trække sig sammen. Men det er ikke forventningen, at det samme vil ske i andet kvartal. Og I har måske nok et mærke i det, men det vælter jo altså ud med forudsigelser og spørgsmål om, om, hvordan amerikansk økonomi kommer til at klare sig i de kommende 12 måneder. Og spændet udfaldsrummet er mildestalt meget forskelligt, når vi spørger de forskellige finansuse verden over. Metavers. Det skal du nok tage alvorligt. Investorer bør i hvert fald tage tanken om det her såkaldte metavers til sig. Ja, du ved, det er den her computerverden, som vi alle sammen ventes at bevæge os rundt i virtuelt en eller anden gang ude i fremtiden. Vi kommer til at bevæge os rundt i en digital virkelighed, før vi tror det. Det forudser en af Danmarks mest anvendte teknologieksperter Bent Dallager. Han kommer fra et af de førende internationale konsulenthuse i København. Han er leder af det, der hedder KPMG New Tech. Og han mener altså, at det er ved at skabe en helt ny digital virkelighed, og at det bliver en gigantisk forretning med tiden. Den historie, den kan du læse meget mere om på Euroinvestor i dag. Jeg kan også lige oplyse forresten, at det mest kendte eksempel på metavers, det er selvfølgelig meta-platforms, altså det tidligere Facebook. Det er ligesom for at understrege deres store forventninger til metaverset. Således kom vi igennem nyhederne. Jeg kan dog lige Oplyse, at Millionærklubben i dag har det, vi kalder for Lytternes Dag. Så du kan altså skrive ind, spørge eksperterne om gode råd, tips og tricks, om lige præcis dine aktier. Så har vi en anden podcast, Euroinvestor Livstil, der får skuespillere bag det i dag besøg af Jens Vækkerby. Vi dykker ned i begrebet Mammels. Altså hvad er det for noget med det her øh, mænd, der suser op og ned af de danske landeveje med stramt siddende cykeltøj og meget, meget dyre cykler. Og det ser jo ikke kun mænd, der er masser af kvinder derude også. Så det begreb, det dykker vi ned i. Og yderligere på Jørinvestor, følg med på sitet i eftermiddag omkring kl. 14. Der kommer de seneste tal for pristingere altså inflationen i verdens største økonomi, USA. Det er for tiden det absolut vigtigste nøgletal. Det var alt for Jørinvestor morgennyheder. Vi er tilbage igen på mandag. Ha' en rigtig god weekend.